A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern. Jó estét kívánok! Egy tudós társasággal ülünk itt a Hájpest stúdiójában. A Postmodern című misatt hallják és látják. Szilágy Járpád vagyok. És akkor be is mutatom az asztalt társaságunkat. Ezúttal felfrissítve itt van már Horváth Ádám, a Digitális Pedagógiai Módszertani média, média, Központ. Így van. Még pedig szakértője. Divízió vezetője. Igen. Na azért ezt még egy kicsit gyakorolni kell. Mellettem ül másik oldalon Szűz Zoltán, aki média kutató és információs társadalomkutató. meg még lehetne no. csomó mindent mondani. Igen. Például azt, hogy könyv szerzője, az online című könyvnek a szerzője. Erre majd a műsor vége felé majd visszatérünk, érdekes lesz. És a piros gömböket is látják már a nézőink, az nem valami kellék, hanem, hanem egy számítógépes alkatrész, amit mondt hozott magával, és ő pontosan. komodor 60 éves szakértő. Hát mondhatjuk azt, igen. És azt azért hadd mel, el a mi közönségünknek, hogy 1990-ben születtél. Igen, október 30-án Tehát akkor, amikor a komodor 64-es világnak kicsit már azért lefelé áldozott. Igen, már kezdett éppen, akkor tájt kezdett. Még 89-ben egész jó év volt hozzá, de 90-ben már úgy kezdett hanyatlani. 90 ében az egy komodor Irodalom az már meg is szűnt lényegében, de később még elszánt fejlesztőktől készültek játékok, de onnantól már nem volt egy nagy szám, de nálunk még itt 92-ben kezdtem el játszani. De két évesen? Ne viccelj már. Másfél. Másfél évesen Másfél már játszottál? Évesen. Igen. Van itt a fiatók is. Tényleg? Na, Azt... Mission, Wizard, Boulder, és ezek volt ő kedvenceim. Elképesztő. Hát, Na, Komodor 64-es világgal foglalkozunk majd, mert hogy ma is birulékony és élő szobkultúráról már. És Most a post-komment rovatunk következik, mégpedig azért választottam azt a témát, a robot bicikliseket, mert a hétvégén vettem magamnak egy biciklit. Ti hogy vagytok a biciklizéssel? Zoltán bicikli? Én, én tudok. Tudsz, igen. Ádám, bicikli? Hát bár régen, de nagy, nagy szerelem a bicikli, igen. Igen. Adján? Megyeget. Megyeget. Na kérem szöppen testen biciklit venni, mert ha nem veszünk biciklit, akkor a robotok elveszik tőlük a bicikliket. Nézzük csak! This robot system consists of a commercially available bipedal robot and a bicycle made by Mr. Yamaguchi. Yamaguchi, az a japán robot szakértő, aki készítette ezt a robotot. Olyan 30 centi magas lehet. Elképesztően pontosan működik ez a robot. Tényleg hagyja a pedált, tehát nincs rá erősítve a lába. Azt most látjuk is, ugye letette a lábát a földre, és így és stabilizálta. Világít a szemem, mint a Terminátornak. <gül> nagyon pontos kis cucc. És ebben az a nagyon érdekes, hogy ez a videó nem új. Ezt 7 évvel ezelőtt rakták ki a YouTube-ra, és újra és újra ilyen hullámokba tényleg vissza. Tehát valahogy megosztják. Valahogy még ma is van egy ilyen újdonságérték, egy ilyen meglepő hatása ennek a videónak, és mindig másfajta változatban látjuk. Úgyhogy most mi is megosztottuk a, a, az oldalunkon, a Facebook oldalunkon. És hogyha már ezt megtettem, akkor úgy gondoltam, hogy nézzünk tovább hasonló biciklis videókat. A következő felvétel még régebbi. Még a felbontáson is látható. 12 éves ez a felvétel. És ez a fehér robot, ez egyébként ilyen nagyságú. Igaz előzőhöz képest azért ez fontos, olyan elképesztő stabilitással megy azon a vékony, nem is tudom mint három centi széles lehet az a fém útvonal, és hát van, van ennek azért kockázata, tehát hogyha ez a bicikli így megbicsaklana, akkor jó óna jut zúgna a robot, de nem, meg is áll. Ez nagyon pontos gyroszkóp működik ebben az eszközben. És akkor jön a harmadik, ami szerintem az igazán ijesztő lesz azoknak, akik hozzászoktak a bicikli látványához. Mert egyszer csak a Japán társaság fejlesztette ki ezt a robotot, mert ez is egy robot egyébként. Csak hát ugye az a döbbenetes benne, hogy nem ül senki a biciklin, hanem így megy magától. És nézzétek meg, hogy nincsen az az oldalsó kerék, az nem ér le a földre. Két kerékem megy. Mit szóltok hozzá, Ádám, elképesztő, nem? Tehát, hogy, hogy tudják ezt a kiegyensúlyozást ennyire pontosan megvalósítani, amit mi emberek is egyébként tanulunk egy ideig, tehát most láttam pont a az egyik nagyáruházban, hogy egy apuka megtanította a gyermekét a biciklizés... Egy az áruházban. Bent az áruházban, igen, egy kis, kis uh, camping helyen. A legjobb helyen. A legjobb helyen Legjobb helyen, de sikerült neki. Csak hát azért volt benne némi kis bizonytalanság, tehát ez a fajtas. Megfogják tov. két oldalt egyébként az Na, és akkor nézzük a negyedik felvételt, ami egy Yamaha motort uh, ábrázol a bemutatója. Nem lassított felvétel, ilyen lassan megy a színpadon, szintén két keréken, elképesztő stabilitással. Tehát egyszerűen nem tudom, hogy hogy... Uh, valósították meg ennyire stabilan, mert ez a demonstráló ember, aki éppen most beszél róla, a videónak egy későbbi részén így oda püffent egyet a motornak a benzintankjára. És olyan stabilan tovább, mint hogyha le el az a motor. Elképesztő. Na mit szóltak hozzá? Jóban csinálja, mint én. <gül> Melyik kellene? Melyik kellene. Bicikli vagy motor? Inkább bicikli, abban bicikli. megbízok. Mit motor. Szólt? Motor. Motor. De nem, Na, de nem de... szabad motort bennem. Minek, minek ez az egész kiegyensúlyozás? Hát, hogy ne boruljon föl, nyilván azért. De nekem olyan kéne, mint van még ülés, tehát, ülni, mert ezeken az utolsó kettő már nem volt ülésse. Szóval elképesztő, hogy mi mindenre tudnak a robot szakértők most már jutni. Tehát az látható, hogy ezekkel a szenzorokkal, érzékelőkkel sokkal pontosabb, nem tudom én, érzékelést lehet megvalósítani, mint amire mi emberek képesek vagyunk. Tehát elérkeztünk arra az időszakba, vagy arra az időszakra, amikor már nem szabad ilyen lenézően tekintenünk a robotokra, hanem bizony be kell látni, hogy egy csomó ponton jobbak lesznek a robotok. Hát a, a robotokkal kapcsolatosan az a fajta verseny, hogy nekünk versenyeznünk kell a robotokkal, ez ebben a ponton már elbukott, mert nem tudunk okosabbak lenni, gyorsabbak, pontosabbak, nem tudunk több dologra odafigyelni, vagy adott esetben akár biciklizni. Ellenben az emberek kíváncsiak, egy csomó olyan asszociációra képesek, amelyekre jelen pillanatban a mesterséges intelligencia még nem képes. Képesek vagyunk csoportban gondolkodni és dolgozni. Tehát ezek olyan típusú tevékenységek, amelyekben viszont lényegesen jobbak tudunk lenni a robotoknál. De az ember nem is egy kalapáccsal versenyez, hogy nagyobbat tud-e ütni az ember a kezével, mint egy kalapáccsal. Nyilván egy kalapáccsal nagyobbat lehet ütni. Erre kell felhasználni a robotokat, és nekünk meg emberebbnek kell lenni az embereknél, vagy a robotoknál, és akkor, akkor igazából ez nem fenyegeti az embereknek a pozícióit, vagy a munkahelyét. Ez a pozitív forgatókönyv, a pozitív megközelítés. Van körünkben olyan, aki a terminátor forgatókönyvében hisz inkább? Tehát, hogy itt azért lesz majd háborúság, vagy konfliktus a robotokkal? Hát a kezünkből, aki csúszik, mindenképpen lesz valami, de persze ez mennyi idő még. Reális, De lehet ilyen? El tudod képzelni? Nagyon remélem, hogy nem. De az a baj, hogy el tudom képzelni. Hát Aha. figyelj, jobban kerékpározik, mint én. <gül> hogy ne Meg tudálni. állni. Egyébként volt a motornak is egy olyan felvétele, ahol 240-nel ment. Tehát látszott a kilométer órája, hogy hihetetlen sebességgel ment az a motor. Stabilan elszúgott. Zoltán, Én, én nem, nem tartom valószínűleg ezt a nagyon-nagyon negatív forgatókönyvet. Valószínűleg lesznek konfliktusok, de nem a robotokkal, hanem úgy gondolom, hogy rá fogunk jönni idővel, hogy nem mindenre jó. monológiát mondanék, amikor rönggenkészüléket felfedezték, akkor mindenki majd meg őrült, hogy ezzel a saját fejét. A Amerikában a gazdagok partikat szerveztek, ahol Orvérzésig röngenezték magukat, mert arra gondoltak, hogy ez milyen vagány dolog, és cipőbolban megröngenezték az illető lábát, hogy mi lesz neki a jó cipő, csak akkor nem gondoltak rá, hogy későbbiekben ez az akkori óriási sugárdódás mondjuk rákot okoz. Tehát valószínűleg rájövünk, hogy valahol robotok működnek, valahol nem. Én nagyon komoly uh -huh. szkepszissel szoktam találkozni egyetemen, amikor beszélgetünk ugye a jövőben, hogy mit fog kiváltani mondjuk a mesterséges intelligencia. Sokan azt mondják, hogy hát az, hogy egy robot egy gyárban sokkal jobb legyen, mint az ember, ez nem működik. És és akkor én mosolygok, mert mondom, hogy higgyék el, hogy működik. Nem megyünk bele vitákba, de azt mondják, hogy ez a könyv fertén áll, az ember látja ki egyen egy robot. Mondom, hogy higgyél el, hogy ebben jók lesz. Ellenben pontosan rakja Így két. van, így. <gül> <gül> pontosan. Igen. Igen. Hát igen, szóval azért szerintem oda kell figyelnünk ezekről robotokra, hogy ha már most ilyen teljesítményt tud, akkor azért itt bármi lehet. Egy budapesti kávézóban vagyunk, ahol robotok a felszolgálók. Enjoy Café. Ez a kávézónak a neve egyébként a korvin negyedben található, és tavaly őszóta alkalmazzák ezeket a felszolgáló robotokat. Kis furcsák, tehát van embernagyságú is, meg kicsi is. Az egyik felvételen láttam, hogy szórakoztatásképpen egy kis robotot kivitt egy nagyobb robot a közönségnek, vagy az ott ülő vendégeknek. Hát azért uh, már itt tartunk, tehát itt van nem, hogy kopogtatnak a robotok, hanem itt vannak, Budapest kellős közepén. Horváth Ádám, mit szólsz te mindehez? Hát én nagyon örülök neki, mert uh, rengeteget dolgozunk azon, hogy a munkánk és az életünk egyre könnyebb legyen. Azokat a munkákat, amelyeket a robotok át tudnak venni az emberektől, tehát ami automatizálható, azt automatizálják is, és aztánál jobb is, hogyha automatizálják. Tehát uh, azok a típusú munkakörök, akár a gyárakban, akár egyébként egy ilyen típusú felszolgálásnál senki nem arra gondol, hogy egy egész életet szeretne ilyen típusú munkakörben eltölteni, ami egy teljesen automatizálható rutin feladatoknak az ismétléséből áll. Tehát sokkal fontosabb ennél például mondjuk a pult másik oldalán álló barista, aki egyébként elbeszélget, megérti, hogy pontosan mit szeretnénk, és akkor kialakul valamilyen kontextus, ami sokkal több, mint önmagában a kávénak a megfőzése, ami egyébként szintén robotizálható. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ez, ez a folyamat nem most kezdődött, hanem nagyon-nagyon régóta, az első ipari forradalom óta, hogy azokat a munkaköröket, amelyeket ki lehet váltani gépekkel, és hatékonyabban, jobban lehet megcsinálni, az bízzuk a gépekre, és ne embereknek kelljen olyan típusú munkát végezni, ami adott esetben kiváltható egy egyszerű berendezéssel. Horváth Ádám ugye digitális pedagógiával foglalkozik, ezért is jár most már vissza hozzánk a műsorba, Igen. különböző érdekes témákat hozzá, úgyhogy itt át is nyergelünk a te témádra, mert hogy például az is egy érvényes felvetés, hogy mi van akkor, hogyha megérkeznek az oktatás világába a robotok? Amikor megjelennek a robotokat tanteremben, akkor, akkor hogyan reagáljunk rájuk, hogyan beszélgessünk a robotokkal, hogyan vonjuk be a diákokat ebbe a e, környezetbe. Ezen az ábrán egy viszonylag e, rossz minőségű a fénykép, de a Pepper robot látszik, amint egy e, kisgyerekkel beszélget. És valóban most már ott tartanak a robotok, hogy e, akkor, amikor interakcióba, beszélgetésbe elegyednek e, egy gyerekkel, akkor, akkor a gyerek úgy kezeli a robotot, mint hogyha az egyébként egy élőlény lenne. Erre majd vissza fogunk egyébként, még tenni, egyébként mi most behallgatunk be, egy úgynevezett a webinárium előadásban, amikor Horváth Ádám pedagógus kollégáknak ad elő a robotokról. El, el, a tehát, a tehát itt most nem csak a témánk lesz érdekes, hogy hogyan a beszéljünk a robotokkal, készíti hanem készíti ez a technika el maga is, ahogyan te itt prezentáltál, ugye a képen jobb felső sarkában látható is voltál a pedagógus kollégáknak, illetve egy prezentáció pörgött egy iskolai óra ö, időtartamában. Ö, ez egy új eszköz, vagy pedig ezt már régóta használjátok? A webináriumok egy ismert eszköz, most már talán egy évtizede, viszonylag jól lehet ezeket használni, és egyre fejlettebb, és egyre könnyebben hozzáférhető az a technológia. Egy egyszerű tablettel, vagy egy mobiltelefonnal, vagy egy sima laptoppal megoldható, hogy egy webináriumi közvetítést lehessen. Nagyon jó minőségben, tehát a, a nagysáv szélességnek köszönhetően. és hát, a múltkori adásunkban egyébként egy, egy táblagéppel jelentkeztél be? Ó, igen, igen, igen. És milyen jó minőségű Mi teljesen ki? jó minőségben. Ez, ez gyakorlatilag lehetővé teszi, hogy, hogy a tanár és a tanított az térben és időben akár távol legyen egymástól. Itt jelen esetben egyébként a webináriumok esetében élőben történik az oktatás, csak a hallgatók vagy a nézők, ők térben helyet, helyezkednek el. Jellemzően otthon. Jellemzően otthon. Mi a Digitális Témahét keretében pedagógusok százait webináriumokon keresztül készítjük fel digitális pedagógiai módszereknek az alkalmazására. És ennek keretében zajlott le pont ez a webinárium is. Ez egy nagyon népszerű fórum is forrás, mert a webináriumi felvételt utólag is meg lehet nézni, tehát gyakorlatilag... Ha valaki lemaradt, akkor... Ha valaki élzen. lemaradt, az később meg tudja nézni. Ha, ha élőben követi, akkor hozzá tud szólni. Tud csetelni Ha, is, ha élőben követi, akkor hozzá tud szólni akár szóban, akár írásban, és mi ezekre rögtön válaszolunk is. Tehát ez egy viszonylag interaktív oktatás. Annak ellenére, hogy térben nagyon távoli emberek is tudnak csatlakozni ehhez uh -huh. a képzéshez. Ez a forma miért jó a pedagógusok oktatására? Nincsen idejük... Bent az iskolában, vagy elmenni egy, -egy, egy, -egy, élő, egy IRL, ugye az igazi valóvilágban megszervezett oktatásra, a, vagy milyennek az előnye? A képzéseknek a megszervezésénél, és itt aztán az egyetemi kollega is megerősíteti, nagyon nehéz dolog 30-40-50 embert egy terembe szervezni egy adott időpontban, amikor az oktató lead egy órát, főleg akkor, hogyha másnak más az időbeosztása. Nekünk 170 ezer pedagógusunk van Magyarországon, az ő képzésük az úgy, hogy illeszkedjen az ő otthoni beosztásához, az iskolai beosztásához, az osztálykirendulásokhoz és bármi egyébhez, szinte lehetetlen, hogy pont azt a 20-30-40 néhány száz embert egyszerre, egy helyre elhozzuk, ami, ami egyébként ezt igényelni akkor, hogyha valós idejű, valós térben lévő szolgáltatást nyújtanánk. Ez itt sokkal kényelmesebb és sokkal, de sokkal olcsóbb mindenkinek, mert gyakorlatilag a közlekedés vagy az utazás költsége és ideje nem terheli a, a képzést. Foglaljunk akkor ide az egyetemi emberhez, hogy Zoltán, neked például ez egy érdekes felület lehetne? Akár például a, a diákoknak az oktatására? Mert akkor nem kell bemenni az egyetemre. Nagyon érdekes dolgot mondott Ádám, ugyanis ez pontosan így van, és vagy mondjuk egy modulrendszerben, ami egyszerűbb és kevésbé, ugye egyrészt nem valós idejű, de nagyon szeretik a, a hallgatóink, hogyha készítünk egy ilyen kurzust. Igaz, hogy 15 leckéből áll, lehet, hogy három nap alatt abszolválják, lehet, hogy két hét alatt abszolválják, prezentációkat teszünk hozzá, hogyha kellőképpen, ugye mikrotartalmakkal látjuk el, és hogyha ez interaktív, és hogyha benne van az élményszerűség, akkor szívesen tanulnak. Tehát látni kell a oktatót igen, is. Bízelem. Igen, de, de itt nagyon fontos, tehát amit mondtál, hogy gyakorlatilag azért a tanár az motivális, tehát egy picit fogódzó is. Amikor mondjuk egy gyereket tanítunk járni a lépcsőn, akkor két-három lépéssel járunk előtte. Ha eltűnünk és adunk neki egy, mondjuk egy videót, hogy akkor már ez alapján menjél fel, akkor valószínűleg megélni és nem fog feljutni. Na, akinek kedvet csináltunk ehhez, segítünk, hogy hogyan lehet megtalálni, mert ugye a digitális témahetet Ádám már említette, digitális téma 7.hu. Ez Igen. a kiinduló pont. És hogyha most belenézünk, mert készítettem egy felvételt ezen az oldalon, kikerestem robotos tartalmat egyébként, hogy kapcsolódjunk az előző témához. Itt vagyunk, tehát digitális 7 7.hu. Egy csomó más tartalom is van, de ami az igazán érdekes, itt van, tehát friss tartalmak, itt látható a március 11-i dátumú anyagok is találhatók, de belekattintottam a tudásbázis menüpontba, és akkor célcsoport, ugye pedagógusok, most erről beszélünk, hogy a pedagógusoknak az oktatása, 8-tól 10-év Igen, ez például, igen. És akkor típust is ki lehet választani, majd beírok mondjuk egy robot kulcsot, ez lehet bármi, és akkor már is jönnek a találatok, és például itt egy videóanyag. Robotok összeállításáról. Ezt most persze nem fogjuk végignézni, de ugyanilyen egyszerűséggel lehet megkeresni bárkinek. Ja, talán azt érdemes hozzátenni, hogy itt nem csak összerakásról szóló videók jelennek meg, hanem egy digitális pedagógiai módszertani leírás, óravázlat, és az órának a segédanyagai is letölthetőek egy csomagban, méghozzá egy tanári útmutatóval együtt, tehát hogy a tanárnak ezek alapján hogyan, hogyan lehet jól összeállítani egy, egy órát. Megpróbáltuk úgy megcsinálni ezt az egész képzési vagy támogató felületet, hogy lenyomjuk az inger küszöböt és a belépési küszöböt, bármely pedagógus úgy érezheti, hogy ezt én is meg tudom csinálni. És hiába digitális pedagógia, hiába robotok, hiába mesterség és intelligencia, bármely pedagógus számára ez egy megélhető és egy jól használható pedagógiai eszköz, és ezt ennek a, a hogyanját mutatjuk mibe, és ezért fontos maga a digitális technológia, hogy ezt eljuttassuk minden pedagógushoz, mert sajnos nem tudunk mindenkihez egyenként elutazni, és minden egyes településen bemutatni ezeket az órákat. Így a tanár kiválasztatja, hogy pontosan neki milyen témában, melyik évfolyamhoz, milyen tantárgyhoz, milyen típusú módszertani megoldáshoz lenne szüksége segédletre, és azt ezen a honlapon eléri. Aminek a címe tehát digitális témahét.hu. Egy Commodore 64-es játék világába lépünk be Ugye nagyon jellemző ez a grafika 320 x 202 pont Ahogy utána néztünk Felner Adriánnal Commodore 64-es szakértőnkkel de Nagyon alacsony ez a felbontás De hát ugye egy 37 éves Számítógépről beszélünk 82-ben mutatta. 82-ben, be. pontosan, igen. Így Tudod a, a kiadó embernek a nevét, aki? Aki akkor feje uh -huh. volt, Jack Tramiel persze. van, ne? hát akkor tényleg a Igen, volt. Azért volt pont jó, mert neki voltak megszerű ötletei. Aztán ettől lett igazán jó a Commodore. Hát akkor volt birodalom igazán? Tehát úgy kezdték elépíteni, aztán végül, amikor meghalt, utána, még a Commodore még létezett, de olyan ötleteket hoztak, amik hát végül arra vezettek, ami 90 évben történt, megszűnt a Commodore cég. Nézzünk bele mert nagyon sokan nem láttak egyébként eddig, pár Zelinda mondta nekünk élőadásban, hogy ő még soha nem látott Commodore 64-est. Meg, megmutattuk egyébként hmm. abban az élőadásban, de akkor most mutassuk meg a hozzá hasonlóknak, hogy így néz ki egy Commodore 64 gyűzetben volt beépítve a számítógép. Szóval, szóval, szóval, szóval nem És én ezzel szép. külön gondban voltam az iskolában, mert 2002-ben, amikor végre akkor iskolánk a számítógépeket kapott, barkobáztunk is, hogy én nekem PC-e azt se tudtam, mi az, meg hogy ezért láttam a monitor, és nem is néztem le, hogy ott van a ház a lábamnál, meg minden, hanem annyi volt az egész, hogy hogy, hogy barkobáztunk, játszottunk egy ilyen játékot, és, és hogy is, a számítógép volt nekem a témám, aztán meg és én azt, úgy emlékszem, azt mondtam, hogy a klaviatúrának a jelét a Cizia, azt, hogy az bekötjük a, a tévébe, és mindenki mondja, miről beszélsz? Azt nem tudtam, ebből indultam ki, nekem a PC, az nem nekem a PC, az a Commodore volt, mert a, ki is volt írva, hogy Commodore 64 personal computer. Tehát ez nekem a PC volt, akkoriban. 2004 ig komolyan mondom nálunk, otthon Commodore 64-es korszak volt. Hát nem voltunk egy Nem érzem, erre szerintem itt a szállatárság többi tagja emlékszik a saját emlékeiből erre mert már egy évesek vagyunk, ezt azért hozzá kell tegyük. Tehát mi nekünk saját élményünk volt a 80-as években, Igen. de a Commodore 64. Igen. Igen. Én Látszottál? a Spectrum Commodore 64 az összes osztálytársamnál, és aztán van még plusz 4. Négy. Plusz 4-es. Commodore 64, és annak idején még becsempézték nyugatron, mivel nem lehetett. Kokom listás volt. Kokom volt, igen. nem lehetett kapni. És nagyon-nagyon sok órát töltöttem a, a gép előtt. És ami izgalmas, hogy ugye, bár PC-t de valójában ez házi számítógép volt. Így a. Honkompjútor. nem volt saját kijelzője, tehát a, a házi jó gyakorlatilag a televízióval osztott nagyon hosszú ideig. És nálam legalábbis otthon a nagymamám eltette egy dobozba ilyenkor használat után, hogy jól megőrizik. Tudjuk, ez ugyanolyan, amit a turmixgép, gép betesszük a szekrénybe, és akkor évente egyszer veszik elő. De ha most otthon az asztalon a számítógép, biztos, előveszük. Tehát ez is egy paradigma váltás egyébként. Adrián a műsor elején elárulta, hogy 1990-ben született, tehát még 30 éves sem vagy. Igen, te számodat, te mit jelent a 64. Mert szerintem nekünk egészen mást jelent, tehát mi így nőttünk bele ebbe a világba, de amikor te fölnőttél, igen? akkor azért már voltak PC-k. Persze, igen. Hát szerintem valamennyire az már páran ismerik, mert most van, van reneszánsza azért a retro számítógépezésnek, tehát valaki ez azért mégiscsak az én korszályomban, mondjuk akár lehet fiatalabb is eljuthatott. De igazán nem hiszem, hogy azt jelenti, mint nekem, aki ebben nőttem föl. Hát kb. majdnem minden osztálytársamnak már 97-től, 98-tól PC-je volt. Mm. És amikor mondták, hogy red alert, én néztem a flopikat otthon, hogy nekem az nincsen meg, tehát telefonáltam apának, hogy figyelj, kéne red alert, Ezt meg lehet, hogy Azért volt a pár perc hatásfülnek perjő tuppaniről van szó, és inkább nem akarta nekem megmondani, tehát nem mindig. Én azt hiszem, hogy azért nem túlzás, hogyha egy ilyen divathatást is emelgetünk a Commodore 64-el kapcsolatban, mind a mai napig tovább gyűrűző divat hatásról, amit egyébként az is alátámaszt, hogy tavaly kiadták ennek a mini változatát, ami igen, fele a méretű. Azon a gombokat már nem lehet nyomkodni, az csak ilyen díszként szerepel rajta, egy ilyen konzoljátékról beszélünk. De mondok én még egy évfordulót, most száz éves a Bauhaus stílus, ami azért jutott eszembe, mert minap osztottam meg a műsorunknak a Facebook oldalán az szóló cikket, hogy Bauhaus stílusban a technológiai ipar különböző logóit elkészítették. És például, most nem fogjuk megmutatni, de a, a Facebook oldalunkon meg lehet nézni. Például az Apple-nek a logója elképesztően viccesen néz ki. Na és innen asszociáltam a Commodore 64-re, hogy ugye az említett 320 x pontos, képpontos, hát nagyon alacsony pixeles felbontás. Ez több az nem is, meg, is kell. Több nem is kell. Szóval, hogy ez mire lenne alkalmas? Hát például a Bauhaus stílusnak a megjelenítésére. Nézzünk csak egy képet. Itt van például egy 1923-as plakát, Bauhaus stílus, ezt például tök jól meg lehetne mutatni Commodore 64-del. Ezt igen. Ugye? Persze. Vagy van itt egy másik, ami szintén Bauhaus stílus, és gyakorlatilag pixelekből áll. Tehát szerintem nagyon klasszul meg lehetne mutatni. És akkor menjünk tovább abban, hogy valójában azért jöttél el a műsorunkba, mert hogy lesz itt egy esemény, még pedig az Arkhon nevű játék, ami Commodore 64-re készült. Igen, és akkor itt nézzünk bele az össze elkészített összeállításnak az elejébe. Arkon 1983-ból. Egy legendás mérföldkő, műfaját tekintve ügyességi stratégiai játék. A mai napig kulcs státusz övezi. Látszólag átlagosak jellegű játék, néhol hasonló figurákkal, lépésszabályokkal, a játék célja az ellenséges figurák gyökeres kírtása, vagy az Hát vagyis is hasonló kép mint a sakjátékban. Tehát a sakkal rokonítottad te is egyébként ezt a Hét játékot, de tovább viszi? Ugye ezt már 83-a, tehát 36 igen, igen, igen, évvel ezelőtt igen. újra gondolták a sakjátékot, és akkor nem csak a sakktábla létezik, hanem és itt létezik, van egy Hanem van egy harc, külön harcmező, és amikor a figurák találkoznak. Hogyha kételenséges figura találkozik, akkor nem csak leütik egymást, hanem onnan lép jel Onnan életbe életbe a játék ügyességi része, tehát egymást ki a kell írtani. A tehát a Joystick nyolc különböző mozgását igénybe, valamint a tűzgombot. gombot. Minden figurának van egy képessége, azt kell kihasználni. Valamelyik lőni tud, valamelyiknek kardja van, közel harci figura, valamelyik felrobbantja magát, valamelyik felrobbantja magát, és tud közben mozogni. Tehát annyiféle ilyen van, de könnyű megtanulni. Mikor találtál rá erre a játékra? Hú, mikor is nem tudom, nem, 97 volt lemez. Igen. Addig az volt, valamikor 5 éves koromban. 5 éves, éves korodban te már nem az ilyen first-person shooter ilyen lövöldözős játék? Azt hanem, sem tudtam, hogy akkor mi az. Tehát... Ha nem az olyan játékot, amihez a logikát is kell. Persze, használni. pontosan, igen. És ez miért izgalmas neked? Azért izgalmas, mert hát inkább ebben öttem föl, de hogyha nem ebben nőttem volna föl, arkon típusú játékot én nem nagyon ismerek. Tehát azóta ez egy kihasználatlan műfaj. Tehát ebbe kell igazán, a poén az, hogy ez egy olyan sok jellegű játék, ahol ügyességet kell használni. Uh -huh. Tehát, ami ma már nem nagyon hiszem, hogy van mindenki, remély bepötyögi ezt, meg azt, meg azt, tehát be kell magolni a játékot, itt nem kell semmit sem bemagolni. Itt pusztán de... eredeti, letisztult ügyességet kell használni, 99%-ban. De ebben az az elképesztő, hogy nem csak te játszol ezzel mind a mai napig, hanem de... Magyarországon is van ennek egy szubkultúrája. Hányan játszanak Arkon játékot? Nagyon remélem, hogy sokan csak, róluk nem igen sokat tudunk. De azért ismersz őket. Ismersz persze ötöket, igen, ugye? persze igen, játszottam már pár emberkivel, csak az kéne, hogy ezeket az embereket összeverbúváljuk egy ilyen esemény erejéig, vagy több esemény erejéig. Hát erre készültök most, úgyhogy hallgassuk meg a végén, a beszélgetés végén Adriánnak az összetásából azt a részt, amikor invitálja az ARKON játékosokat. Egyedirek felépített játék, nem hiába zsebelt számos díjat. Többek közt az évjátéka diát 83-ban. 2003-ban az IGN a világ 50. legjobb játékának titulálta. Külön megemlítve, mindegy melyik régi platformon játszuk. Sokak személyes kedvence a C64-es, amit idén, április 6-án és 7-én a Csokonai Műházban a Regamex rendezvényén előveszünk egy nagyszabású, véres competition eréig. <gül> Véres is, t azt áruld el, hogy, az, az, hogy képzeljük el. <gül> Jaj, hát azt nem kell annyira komolyan gondolni, tehát nem lesz benne vér, meg minden ilyesmi, csak hát lehet, hogy megalázó vereség lesz, lehet, hogy nem. Ki tudja, hát kemény menetek lesznek ennyi az egész. Hát is hatodik a? hetedik a, a szombat, vasárnap a a mai Művházban, és mindenkit várunk szeretettel, és remélem, minél többen eljönnek. Postmodem. A digitális világ érdekes. A lehetetlennel fogom most megpróbálkozni. Ugyanis egy majdnem 500 oldalas könyvet akarunk bemutatni 5 perc alatt. Rögtön meg is mutatjuk persze a borítóját, ez nem kerül sok időben, néhány másodperc alatt láthatjuk is. Ott van online a címe a könyvnek, Szűzoltán a szerzője, és az internetes kommunikáció és média történetéről, elméletéről és jelenségeiről szól. Itt a stúdióban is itt van egyébként a könyv, elhozta a, a szerző Szűzoltán ezt a kötetet, amit, hogyha jól tudom, 8 éven keresztül Írtál. Igen, ez 8 év munkája, és azért mutatom meg, mert ugye nyomtatásban és elektronikus formában is megjelent. És a könyv végén van egy játék, amiben egy időkapszulát helyezek el, és arra vagyok kíváncsi, hogyha valaki, ez egy nagyképű játék, ugye 25 év múlva ezt a könyvet szeretnék kikölcsönözni. De Nem látom az okát, hogy miért tenne ilyet, de tegyük föl, ugye? Eh, akkor vajon elektronikus formában fogja azt elérni, hisz köteles példánként ott van például az OSK-ban, vagy pedig nyomtatásban. Én feltételezem, hogy nyomtatásban, hiszen amikor ugye én már úgy éreztem, hogy végén 8 évig írtam a könyvet a szerkesztőkkel egyeztettünk és már nyomdába ment. ha azt mondták, hogy rendben, akkor most az elektronikus verziónak megnézzük a linkjeit, és ők egyenként végig kattintották a linkeket, és jelezték, hogy mi az a húsz, ami időközben elavult, hogy ugye én befejeztem a kéziratot. Hű. kérdezzük van meg a 90 ben született, tehát, hogy ő melyik formát szeret jobban a nyomtatott könyvet vagy az elektronikus? Nyomtatottat szeretem. Miért? Igen, az készbevehettem, kézbe nem kell hozzá a gépnek a lassúságával ízi. hanem csak ílapozgotom, azt soktam meg. Okay. Na, Na, szóval ez egy tudományos könyv, ezért innen indulunk el. Ráadásul a kulcsfogalom ebben a könyvben az internettudomány. Ezt járod körül, lényegében ez a történet, amit végigjársz a könyvben, az ezt helyezi a fókuszba, a középpontba. Mi az az internettudomány? Én az internettudományt egy olyan, olyan jelenség együttesnek képzelem el, ami a technológiát belehelyezi a társadalom és a kulturális kontextusba. Tehát, hogyha mondjuk elmegyünk a BMW villanykarra, és én megnéztem, hogy van ilyen, hogy kommunikáció elmélet, és én kerestem, hogy talán Shannon Weaver benne van, vagy mások. Soda. Szó sem. A volt. tanulnak? Igen, de gyakorlatilag még őket sem említették, pedig ők egy matematikai modell dolgoztak ki, hanem gyakorlatilag a zajcsatorna és itt tovább a technikai részleteket. Hogyha mondjuk én, én magyar szakosként végeztem, és hát filoszként, amikor elkezdtem foglalkozni a témával, először azt mondták, hogy nem is létezik ilyen, hogy, hogy tudomány és informatika együtt. Ez egy ilyen múló hóbort, majd, majd kinövöm, és amikor ebből lett egy doktorin, meg utána egy, egy, egy habilitáció, akkor még mindig azt mondták, Hát valószínűleg van egy ilyen szűk réteg, de ez el fog múlni. Úgyhogy tehát ezt akkor szeretném a, összehozni. Tehát meg. akkor az internet és a társadalom Én viszonyát mondom, vizsgálja? Úgy gondolom, az internet ez? és a társadalom, tehát a, a, a technológia, a társadalom és a kultúra találkozása, hiszen hiába találnak ki valamit a mérnökök, hogyha a társadalom azt nem fogadja be, vagy például itt a Commodore 64-hez kapcsolódva, ami szintén benne van, mert a számítógépek történetét egy picit érintem, amikor az élményszerűségről is beszélek. Tehát a Commodore 64-nek a grafikája, látjuk, hogy a most full HD 4K, 8K kijelzők képest, vicces, nevetséges, viszont az élményszerűsége ezeknek a játékoknak annyira magával szippantja a felhasználókat, hogy a flow élményébe kerülnek, és lehet, hogy a 8K felbontás az olyan, hogy már a szem nem fogja föld, ha nincs mögötte tartalom, akkor nem fog elterjedni. Szóval egy történeti összefoglalás is található a könyvben, bele kukkantunk egyébként egy kis illusztrációba, Eközben, hogy milyen történetet jársz végig. Ez lényegében nem ismeretlen, tehát a 90-es évek közepétől folyamatosan mindenhol jelentek meg ezek a történetek. Csak ugye te egy olyan keretben helyezted bele, hogy a tudomány szemüvegén keresztül Keresd meg az értékeit. Mi az, ami hogyan hat a mindez? Így van, így van. Tehát elkezdődik valamikor a 60-as években, 1962-ben, amikor olyan publikációk jelennek meg, amelyek az ember-gép kommunikációról szólnak. És ez gyakorlatilag, ugye, amikor itt az e-mailről beszélünk, 71-ben, ez egy szándékolatlan következmény. Szabadidejében egy programozó írt egy programot, és elterjed az alkalmazás. Senki nem gondolta volna. De hogyha most ráengedünk 200 elmét, és azt mondjuk, hogy emberek, most csináljunk meg valamit, nem biztos, hogy elterjed. Tehát ugyanígy a chat is, néhány epizódot is leírok, amellett, hogy ez egy kézikönyv, hogy illusztráljam, hogy a valóságban hogyan jelenik meg, amikor ugye, Larry Roberts e, valahol e, Angliában marad, és Kleinrocknak a villanyborot vagy úgy vissza, hogy az rá cseveg, és kíváncsi, hogy ott van-e az illető, és három perc, amíg egyáltalán megjelenik, hogy ki van online, és itt még a 70-es évek elejéről beszélünk, akkor kiderül, hogy valaki már online van. Tehát Jó, ma dát, nem tudom, hogy a kérdődő, hogy valaki mi? nincs online. Jó, de ez az időszak még tényleg a mérnökök időszaka volt Ez az A mérnökök, a kísérletezők, kérdésbé. az úttörők, és nagyon érdekes, és egyben szomorú is, hogy a könyv, és itt ugye volt pár bemutató, és ez egyikkel nagyon érdekesen a, a Csepeli György rámutatott, hogy ez valójában egy amerikai és egy ázsiai történet, és ez nem magyar és nem európai sikertörténet, hisz alig van benne európai név, és hogyha megnézzük, akkor mondjuk az Egyesült Államokból indulva lesz a híres, aki terméket csinál belőle. Mindig megkérzem a hallgatóimat, hogy hát, hát ki hozta létre a Facebookot és külön ki mondja rögtön. Illetve, hogy az Apple-nek a egy a Bauhaus-hoz, a Designhoz kapcsol kihozta létre, rögtön mondják a nevet. Na no, és hát ugye a világhálóta, a www létre, ugye mondtad, -Lé. hát, hogy vagy 30 év, és akkor mindig Tim berners igen. És hogyha még bármi hasonlót kérdezek, akkor, akkor megáll a tudomány, kimutatta a Nehézon Venevergus, akkor nem hallottunk róluk, és ők nem termékként adták el. Noiman János Magyarországon kívül nagyon kevesen ismerik, hisz ő gyakorlatilag az elméletét hozza létre a gépnek, de nem adta el. Szóval a könyvnek a második nagy fejezete már azzal a időszakkal foglalkozik, amikor tömegessé válik a, Igen. az internet. Úgyhogy itt is miért a kis illusztrációnk hozzá. Tehát Tim Berners-Lee ugye itt a kulcs fogalom, és sok-sok számítógép. Tehát itt indul be 90-es évek elején, közepén, amikor már ilyenekről hallottunk, hogy több millió, meg több tízmillió, több százmillió számít, hogy kapcsolódik az internetre. Megjelennek a böngészjük, ugye, ami a, a képi forradalmat is jelenti online, ugyancsak az élményszerűséget. Itt még látjuk, hogy ugye, hogy betárcsázós modemek, és utána megjelennek a foly folyamatosan online állapot, a széles sáv, és ettől kezdve, hogy amikor elterjed a társadalomban, akkor onnan nincs visszaút erről szól nagyjából ugye a könyvnek gyakorlatilag a fele, és hát a későbbiekben pedig már rátérek a jelennek a jelenségeire. Sokáig íródott, és amikor úgy éreztem, hogy vége, letettem a lantot, akkor jelezték, hogy rendben, én leírtam, hogy mikor zártam le a kéziratot, de azóta még volt két olyan esemény, amivel foglalkozni kell, tehát ez egy véget nem érő történet. Hát ez az, hogy, hogy ezt tényleg kell majd időnként frissíteni. Igen. Öt igen. Vagy nem tudom, én szerintem öt év az és a végén egy tanulságot is levonok. Az előző könyvemben én lelkesedtem a, a Penguin kiadónak, volt egy sor, a Vitel Stories, ahol hat különböző módon mondanak el történeteket. Van, a, van ahol ugye elágazik egy labirintus, van, ahol álhíreket csinálnak, blogokat, abban jelennek meg a sztorik. Tíz évvel ezelőtt a világ lelkesedett, most a kiadó, ahol honlapján egy link sincs ezzel kapcsolatban, tehát link magja sem maradt, hogy volt egy ilyen. Úgyhogy ami elektronikusan létezik, én azt hiszem, hogy az szabadossága rövid, hogyha most egy Commodore 64 kazettát hoznánk, nem de? tudnánk hová tenni. Tehát el kellene menni egy kiállítás egy múzeumba, valami ez Igen. otthon. Akkor a tuti van? Neki van, ő egész biztos, hogy ő üzemet most. Ugye, és egy történetet arról, hogy hová dugjuk be a billentyűzetbe, amikor az eltér megjelenek az első géptermek, akkor oda betörnek, és csak a billentyűzetet lopják el. Mert aki a komoda 64-en szocializálódott, elvitték az összest, ott maradt a doboz, mert nem gondolták, hogy annak van, hogy a bármértéke. Hát gratulálok ehhez a könyvhöz. Köszönöm és Kívánom, hogy minél több friss jön, aztán 5 évente, Köszönöm. hogy aztán a jövő generációi, 25 év múlva, 30 év múlva. 25 év múlva talán megnézik, hogy mi volt a múlt, és én milyen naivan képzeltem el a jövőt, mondjuk. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern. A műsor végén a kütyű következik, ezzel zárjuk a műsort, és a Commodore 64-es beszélgetés közben elfelejtkeztünk arról a tákról, ami itt van a stúdióban. Adrián, meséld nekünk a Kutyú ez egy igazi kutyú. Bizony, bizony, ez egy Arcade joystick-koppintás, egy joystick lényegében, amit régen a 64-hez használtak, csak ezt a competition is az előző játékhoz, a Wizard of lett igazítva, a dizájnja is olyan. Egy ö, tökéletes Arcade joystick-koppintás, olyan, Ugyanolyan a irányítás, ha kézvezet, ugyanolyan teljesen. Ez egy házi gyártmány. Ez egy házi gyártmány persze. Aha, akkor azért látom a csarokat benne. ne meg igen, igen pont azért látod igen, igen, De nagyon szép, egyébként a, a dizájnja, meg a, tehát ez az, az arculat, a grafikai arculat, ami megjelenik rajta. Nyomása sincs, az legyen a meg, meg a módja, legyen meg a módja az csak. Na, ez volt az egyik kütyű a kütyű iradónban, és a akkor vagy, hogy hanyadik kézbesbe akkor? Sorosport, meg is mutatjuk közére. Igen, igen. Ezzel csatlakozott a joystick a Commodore 64-re. És szóval... ha tudnád ezt mennyire meg kell szokni, tehát nem egy közönséges, <gül> gyökség, vagy egy vagy Competition Pro, uh -huh. úgy nézhet ki a fogója miatt, de nem, ez annyira árkádos, de nagyon meg kell szokni, hogyha ezt a Commodore-ról akarjuk játszani. Hadd még hozzám, az előbb a beszélgetés közben emléteni bauhaus a Igen. hogy képzeld hogy volt egy olyan Commodore 64-es játék, aminek ez volt a neve, hogy Das Bauhaus. Igen? Aha. Meséljük. Keres majd a Youtube-on. Még egyszer mi a neve? Das Bauhaus. Ja. Ez a címe a játéknak. Tehát, hogy így érnek össze ezek az évfordulók, a 100 éves Bauhaus. Szégyellem maga, nem is hallottam még erről. Nagyon so sok, sok játék erről. készült a Komoror 64 tudni, igen. Ére, ére, nem nem álltudni, igen. Mai napig ére készülnek ére. egyébként nekem. Engem haverjaim megleptek. Mikor is? Most van 19, 19 Ilyen piaci igény van rá, hogy ma oh, is, is legszebb az, hogy 12 karácsonyán, igen, egy Planet X2 nevű játéka lettek meg haverjaim karácsonykor. Pár hónapja készült Legszebb az, hogy most az oldalra fölmész, elkelt. Ez van kiírva. De rengeteg van most forgalomban, van. van. Sam's Journey, van, van mindent ér. most nem ugranak be, de rengeteg minden van, ami most beszerezhetetlen. arról, hogy Felner Adrián igazi Commodore 64 rajongó. Azt szeretem. A szubkultúrának az egyik tagja, igen, ugye? Igen, Na, rá. van még egy kütyű, amit a kütyűiradóban megmutatunk, ez egy Mivo Plus nevű kamera, ami szerintem négykáns felbontást tud, szemben mondjuk a 320 pontos Commodore 64-el. Nézzünk bele, hogy mire használják. Egy élethelyzetet fogunk először látni. Érdemes figyelni rám, hogy a fiatalok milyen módon kezelik ezt a kamerát, illetve először még nem is ezt a kamerát, csak egy, ebben az élethelyzetben, ami ugye itt egy esküvő, Hopp, és szelfiznek. Hát ki gondolta volna? A papa, az örömapa, ugye fogja a fejét, hogy hát azért itt illenne mondjuk odafigyelni a papra. És itt van az eszköz maga, amivel meg lehet valósítani egy ilyen közvetítést. Tehát, hogyha a fiataloknak annyira fontos ma a live stream közvetítése, mondjuk az esküvőnek, akkor ne a saját selfiező kamerájukkal, hanem egy ilyen eszközzel meg lehet ezt valósítani. Mutatunk egy másik felvételt, amin igazán, érzékelhető ennek a kamerának az erőssége. Egy receptes műsor kérdezik is, hogy hány kamera készítette ezt a felvételt, amit itt most látunk, ugye váltogatja a képeket. Mosolyognak egymásra a főzőhölgyek, és itt a válasz, hogy egyetlen egy kamera. És a TV stúdió a zsebünkben van, tehát okostelefonnal lehet irányítani ezt a kamerát, és ki lehet választani a nagy 4 k felbontásban kisebb részeket, és még is HD felbontású marad a felvétel. Itt készül a Kis tévé adás. Tehát egy ilyen egyetlen kamerával meg lehet valósítani. Nekünk itt a stúdióban is egy kameránk van, de mi nem ilyen stílusban vágjuk a képet, hanem egy kicsit más ö, módon. Nektek kellene ilyen kamera? Adrian, Ádám? Mindenképpen kellene, igen. Lehetne használni. De már nem esküvőre. Nem, nem, nem, nem, nem. Már 15. házaság évfordulónk van, úgyhogy ha elmegyünk Velencébe, akkor ott egy ilyet le lehetát ennek például. Például Adrián? Komodorhat van egy competition, <gül> többek közt, igen, azokhoz lehetne használni, persze. Nálunk a webináriumokra mindenképpen, hiszen sokkal izgalmasabb lenne, mint hogy én egy jobb felső sarokban ülök. <gül> <gül> <gül> és egy képernyőt mutatunk be, hanem akkor gyakorlatilag sokkal szélesebb körül lehetne, úgyhogy igen tudnánk használni egy ilyen eszközt. Köszönöm szépen! Eddig tartott ma a postmodern, legözeln két hét múlva jelentkezünk, és már most előrejelzem, hogy két hét múlva egy fontos évforduló következik, akit érdekel. El, hogy miért az évforduló, az keressen rá az imdb.com-on, tehát a legnagyobb online internetes filmadatbázisban, mert ahhoz az évfordulóhoz fog majd kapcsolódni a külön kiadásunk. Nem mondom meg még, hogy miről fog szólni a műsor, de azzal az egy témával foglalkozunk, tehát két hét múlva, március 26-án. Köszönöm szépen a résztvételt a mai műsorban Horváth Ádámnak, Szűcs Zoltánnak és felnére Adriánnak. Szia Árpád vagyok, és akkor két hét múlva újra viszontlátásra.